мав сутулу і вигнуту горбом спину, запалі груди і довгий, немов п'явка, ніс, яким, коли читав, мало що не водив ніби пальцем по рядках, оскільки був короткозорий. Кусто ж усією своєю сутністю уособлював настирливе питання до незвіданого у книгах, мабуть, через те феноменально вміщав їх в зміст у своїй пам'яті. Міг дати гранично точну довідку, в якій праці, в якому томі і на якій сторінці міститься потрібна комусь там інформація. Книги були його життям, і іншого він знати не бажав. Людські тлуми на гетьманських валах та на ринку дратували і тривожили його. Неспокій у місті загрожувано його думку передовсім бібліотеці, і він жахом уявляв собі, коли до нього доходили звістки про віденське, краківське чи паризьке заворушення. перше ядро, яке розірветься у Львові, зруйнує насамперед лівий флігель університетського будинку, де розташована бібліотека, тісно заставлена полицями з упорядкованими книгами. А чому ні? А ще страшніше, якби потерпіли горішні книгосховища, завалені неописаними фоліантами. Ніхто ніколи тоді б і не дізнався, який скарб втрачено. Кожного надвечір'я, коли Вагелевич з'являвся до праці, пан Стронський, який ніколи не виходив з університетського будинку, бо й мешкав у прибудові для прислуги, зупинявся навпроти Івана, намагаючись розігнутися, і ставав тоді ще більш схожий на знак питання. І Вагедевич знав, що повинен розповісти Кустошеві про все, що діється в місті. А найбільше Стронського цікавило, чи виходив на балкон губернаторського палацу Франц Стадіон. Кустош свято вірив, що промова губернатора до народу або хоч його поява, може заспокоїти поспільство. Адже в березні вже недалеко було до великого гвалту на ринку, а губернатор знайшов такі слова, що люд відразу затих і розійшовся. Правда, пане Яні, що ми маємо мудрого губернатора? Він справді розважливий правитель, відповідав зідливо Іван. Але навіть рідний батько не зміг би щодня оголошувати народовий маніфест про знесення панщини. Пан Казимир був іншої думки. Замало один лише раз проголосити свободу. Уявіть собі, яких би юнаків виховала гімназія, якби вони щодня не розпочинали навчання з отчинашу. Тому то слід в одновто поспільству в голови, що воно вільне. Тоді ніхто ніколи не пориватиметься до бунту. Вас найбільше лякає бунт, а мене? Тиха неволя, пане Стронський. Такого я не сподівався від вас почути. Ви ж зовсім не схожі на революціоніста. Звичайно, ні. Я боягуз, який однаково жахається і пролиття крові, і тихого рабства. Я бачив кров, і мені було страшно, але глуха неволя триває вічно, і вона ще страшніша. Але ж воля проголошена, знак питання став ще більше окресленим, і дещиця свободи вже прийшла до людей. Дещиця свободи, то прихована неволя. Свобода є, або її немає. Тому народжений з визвольних гасел перший чин має властивість напинно помножуватися, поки не досягне цілковитої своєї повноти. Ви ввіщуєте продовження революції?» «А що буде, що буде з книгами? Хіба не розумієте, що знищені книги вже ніколи не зможуть відновитися, і людство залишиться без них? Отара, темна маса, первісність, жах! Я боюся того самого, що й ви». А втім, у бібліотеках інших розмов як про страх за книги і не велося. Август Бельовський розпорядився занести фонди в підвали, всі знали, що пожежа не обмене Львова. Обидва з Іваном зв'язували книги і зносили вниз. За цією роботою застав приятелів Юзеф Дунін-Борковський. Він, як завжди, був іронічно усміхнений, проте пісний вигляд Вагелевича і заклопотаність з Бельовського примусили його набрати поважності. Пан Юзеф, притмом, відчув Івана унехідь до нього і затаєного образу. «Дорогий Яні», – поклав він Вагелевичеві руку на плече, – «розслабмося». І забудьмо про ту прикрість, яка зайшла між нами. Я деколи втрачаю почуття міри в своїх витівках. Та чи варто було тоді аж так близько приймати до серця? Ну, побавився з Юльцею, і немає її. Є вона, Юзефе, тут назавше залишилася. Іван притис з долоню до грудей. Та хіба це зрозуміє такий черствяк, як ти? Вибач мені, Яні, але нині, може, не будемо розвалковувати старе і з'ясовувати наші стосунки». «Добре, що ти разом з Августом. Ми не маємо права роз'єднуватися, адже вирішується доля наших націй». «Це стара пісенька, Юзефе». «Може, і так. Але ж ти таки не пішов до святоюрців?» «То й інша справа. Мені гідка сама думка, що ті самі люди, докінчив за Івана Юзеф, котрі так ревно боролися з руською трійцею, стали враз аж такими завзятими руськими патріотами». «Б'єш, Юзефе, у найболючіше місце». Відвернув Івана голову і зустрівся поглядом з Бельовським, чекав від нього розважливого слова, та з короткого перезирку між ним і Юзефом зрозумів, що Борковський зайшов до осоленіуму не випадково. І нехай болить, мовив август, біль допоможе тобі збагнути істину, а вона зараз для нас одна. Русинам і полякам не можна нині стояти окремішньо. Любий Гусю, посміхнувся Вагилевич. Мене подібні інвективи зовсім не стосуються. Я ж працюю разом з тобою, та й пан Стронський на німеці не русин. Але якщо ви задумаєте акцію згоди, то зверніться спочатку до простих русинів і переконайтесь самі, що вони вам не вірять. Скільки разів поляки закликали русинів до спільної боротьби, стільки разів і зраджували. Тож настала найвища пора усвідомити колишні помилки і дійти до порозуміння.